Muzika dago Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Nun dagoen euskaltegia? Muzika Muzika e, barkatu, esango diazun nondagoen euskaltegia? Jesus, esango ez dizutpa, ba, ni ere horra jaten naiz. Ikusten duzu hor aurreko etxe berde eta zatar hori. A, bai. Bai, ba, hortik eskubitara joan berduzu. Uh -huh. Kale hori pasa eta eskerretara estatua bat edo ikusiko duzu. Baina zuk, aurrera segi. Eta eskerrean, bankoa ikusten duzunean, ba antxe parean antxe dago duzkaltegia. Ah, eskubitara, estatua, pasa... Giozkerrean bankoa... Ah... Eh, taren padean. Bale, mm, eskerrik asko, ea ena izan galtzen. Bale, bueno, gir <tose>